Bueno, eguno, neuerdi hon, no, horatxalde hon. Baik, eixo, baik. E, infozintzilik saioarako ekarizketa bat eingo dugu. Badakizuten badaki ez, infozintzilik e, irratiak iriki duen espazio berri bat da, zeinetan irratiko kideak eta irratsaio ezberdinak e, zerbait e, aportatzen dute saio kolektibo honetara, eta hilabetean behin egiten degun irratxaioba da. Eta bueno, gaurkoan nire elkarrizketa nire aportazio txikian, eh, Kepa dakagu gainxo egonon, kepa eh, abiedura habiadura Nikotenaren aurkako plataformatik dator o aldeko eh, taldeko kide bat da eta bueno, eh, egun eingo den edo bueno, e egin nahi duten tramo berri baten eh informazioa errikiko degugonera eta bueno, Eta inguruko edo gertutazunetik pasatuko delako. Asik, haber, zein goteo, zein da intentzioa? Bai, bueno, esan behar da jende askok eta herri askok ez dakitela. E, Udaletxe etara proietoa bazaldu da, ez? Atxeteren hastigarrago jartzun lezo zaltiaren proieto ba da. Eta merkatzi merkantzi tarako... E, egina den proposamena da. Hau, dena udara honetan azaldu dutea, buztu, austalea buztu horretan, jende gutxi, edo, batez ez da enteratu honetaz, izan du dira alegaziola personala, personak egindakoa, batez ere e, berbada, e, afektatua diana proiektu honetaz, ba, ez dira jendea askorik enteratu, eta hori, ba, adibidebeak, ba, ditugu, goiartzen esateaz derago egindugu erakusketa proieito honena, eta azaldu den jendea, ez horri da, pus, e, guk prentzantzer batia sandugulako, eta erakusketa montatu du loko jartzenen, ez? Orduan, afektatu asko, ez dian teatu, guk erakusketa jarri arte. Horrek esan nahi du ere, eta ni pixkat horrekin malaletxen jartzen naiz, o kritikoan naiz, udaletxen papera, ez? Horrelako proieito bat etortzen da udalerrietara, udalerri askoetara, eh? udalerri asko Eta ez dago kapazitateik horretaz informatzeko. Ez da iozin txabol bat egiten dutela edo etxe bizitza bloke bat, ez du izugarrizko eragina batez ere oharsoaldea bailar honetan astegarran zer, zer esanik ere, ez? Baina horri, horren berri eman merkuluteke ez dakit, buzoneatu edo aurrekontuak azaltzen dituztenean Garrantzia handiadulako gure ekonomiante ingurumenean horrelako proiektuak izamarako luteke udaletxeak ere informatzea beren errebistetan, beren horrietan, beren ez, formato guztietan, jende antehatzeko, ta afektatuak enteratzeko gaionetan honetan, horretan normaleratzen jartzen aiz zargatik ezten egiten lan hori. Baina hasan duzu Hemendi kan pasako dela, ondotikan, erritikan, eh, bai. ohaso pasako da, ez? Bai, bai, dator Astegarragatik, han eingo e, nudo bat, eh? Korapilo bat eta handikan San Marcos pasatuz tunel baten bitartez azaltzen da, ba oihartsungo lurretan, eh, supermerkatu inguru horretan. Eta hor pasatzen da biaduto baten bitartez, ba artzainan kuarte lenatzetikan lehenbaz egon beste proieto zarbat, aurretik anpasatzen zena, baina hau atzerago sartzen dute, baiaran geixiago sartzen dute, eta dihuaz, supermerkatuen, alkampu supermerkatuen, e, behar diarditik, e? tajo enpresa botatzen dute, tajo enpresa kooperatiba da, goi hartzun dagona, eta marpersoneko enpresa bat, hori ziplo botatzen dute, ez? eta pasatzen dira, ertzainan inguru horretatik, beste Tunel falso deitzen den hori, ez da tunela, baizik ere egiten dute trintxera bat, egiten dute hormigonatu hori, eta geroz berriz beteratzen dut, betetzen dute lurrakin, eta horrelako horrean gatizatzen zedeo, e, tunel falso, falso bat, ez? Eta Hortikana e, arraguati pasa ondoren, joten ba, da lan barren poligono horretara, ban Amazon burruko horrekin gabiltza, ba, inguru horretara, eta handik, Ja, enpalmatzen dute, lotura ematen diote, renfeko e, trenbidea paralelo hartuta, hor, e, esan behar da, egiten haideala baitea e, trenbide estandar bat, nola, mistoa den, bai, abio da hondiko tren antzeko, eta bai, tren normalantzako ez? Gero hortikan, ba, mugaraño, irungo mugaraño, franziakin e, loture egiteko, ez? Eta beste bat, E, lan barren horretan, ateratzen enten horretan egiten dia bi, bifurkazio, ez bat irunera, eh? esan duten bezala gaitsurizketa paralelo hartuta lehengo trenbideakin, eta beste bat, ezkerretara non di joan pasaiko portura, horre, paralelo kei hartzen du, renfeko eh, trenbidea hori, eta gero sartzen da portura, hor du, bueno, proiektu Gogorra dira, latza dira, batez ere, oi hartzun, eta lezo inguru horretan, haitzurizketan esan behar da, behar beste ezin behar pabelloi bota behar dituztela eta gero da gor nekazaritzarako, baratz, baratz gintzarako, batez ere, ba, inberna dueru, jende gaztea da bilen, ez, e, inbertako talde konsumuak ilanean, eta, bueno, oire arriskuan jartzen dutu ez. Bai, porque, o sea, Cristo un chiquizio haingo dute Ingurua, esantetsu moduan gune estrategiko bat hartuko dutelako, ez? Piska bat portua muga, porque aña bai. Helen komentatu dugun bezala, bi bueno, bi gauza, ba, e, alda batetikan, claro, portu ondoan nahi dute jarri, merkantziaak nahi, nahi dituztelako mugitu, ez? Bai, bai, baina hori ere piskat ikusten dugu Justifikatzeko dela, zergati, merkantzia, habia uniko e, trena, merkantzian ez dago prestatua estado guzian, ez dago. E, bakarri dago, Barcelonati, Perpignanea, Frantzirako tramo hori, merkantzian baina beste guztia dago, bidaia e, prestatua. Ordun justo hemen egingo dute, donosti tipa zaberrian, e, esan behar da, Donostian e, geltoki bat Pentsatua da dagola eta bai, kasi Jaaprobatua Eta horrengatik ari dira stazioa. ere 3.000 estandar hori egiten irundik eh, Leuzon barrena Renderin barrena Donostira dijuana juana Estaziotik astigarra di juana Hori egiten ari Momentu berdian planteatzen dute hau Zertarako eta Amar, amar kilometro eh, Esklusiboki eh, Atxetentzako, merkantzientzako egiteko eh, eh, Aztakeri bada ez, aztakeri bada. Esaten dute beak evitatzeko e, donostiko donosti gunetik pasatzeko, ez. Ba, hori ere hor e, beste datuak agartzen dira, donostian zemat istripu izan du diran, orain arteko trenbideakin, eta oandela, atzera begiratuta, urtean ez dago istripuri. Eta istripu izan du da, batez ere gaintzurizketa, ko, gune horretan. ondela bi urte gazte bat hiltzen bai. hor, ez? Beraz, hor arrazo joiek ere ez dute, ez dira balioa garriak. Bai, izkusa tekniko bezala jartzen dituzte, baina gero... Bai, eta beste dato importantea da, hor e, badaude direttriza batzuk, e, iritzi batzuek, non e, ikusten duten e, inguruan zemat biztanlek atxeteau erabili dezaken. Eta ingurun hortikan, ba, zema distantzira bizi diran, eta kalkulatzen dute, behiru, e, ba, ordu beteko distantzian, ze jende kum, kopuru dagoen, erabil garri izan daitekena, ez? Eta ateratzen da, 6 milioi eta zurtziron, ez? Eta Europati datorren irizpidea dira, ba, betzi milioiko influenzi bat lukela izan, eta garria izateko. izateko ekonomiko ku rentable izateko tabar. Bueno, eta da, barkatu baina ere ez dute ganie bai 6 million hoiek permite, o garestia izango da, así que claro. Ja, ja, ja, 6 millionetik era alduten hori? Ba, claro, hoben calculaba karlidad, eh 6 hori erabili daitekenak Ba bere etxetikan, bere arretikan e, geltokira hojoteko. Gero, izin duzu kalkulatu jendiatorko dela bi urdoko distanziako geltokira zehartzeko. Mm. Bitartzen badi joa Bilbaoera gazteizea ordubetean, ez? Beraz, kalkulo egeda da ordun. Eta gero, Europatik eman dituzten irizpideak ere aurten bertan, udaran, zuten, etxetea eta e, Euskal Herriko Y-HT hau ez dele sostengarria ekonomikoki ez jasangarria ingurumenan e, aldetikan eta ez erabili diteken aldetikan ere orduan e, arrazoi guziak gure aldeko adira ez eta bai, e, gainera esan dezun bezala lehen eskusa tekniko bat ebai e, dela irunekin konetatua eongo delak ero Frantzi irakuteko. Baina handiaztunez lehen Europar Baunaak argi hitz egin du horri buruz. Bai, batez ere Frantziak e, gu noan e, muga Frantziken egiten dunak eta hemen saldu den. Eusko jarra hitxatikasi peneguetasoek ba, nola Europako tren bat izango den tabar eta badirudi, eta esana da horri, Frantziko gobernuak bina eta gogeita hamar garren urte arte, Ez dagola eh etorko den eh abiaduniko trenek. Gaur egun bideiari haietzen da, baina haietzen da Burdoztibarrena tren konbentzioal baten abiaduran. Beraz, beren pentsamentuan eta beren datuetan ez dago hori ikusten den eh arrazoirik eta erabakirik, ez? Ordun Hemen guaire hori erortzen zaiute, askotan saldu digute, ba, Europakin ez lotura izateko gezurra. Eta gogarazten dugu, eh, datu honek ez dula man edo zein talde ekologista, es, es, es, e, frantziako estatuak emandu eta europar bat asunak, o sea, bera, eh, digamos, eh, abia dura handiko trenaren defendatzaileak, bai, beraiek bera. esan dute hori. Bai, bai, ez, ba, ba, ez da, talde ekologista batek ez dugu zen, hori, bai, Bera, hien... Itzetan. Ba, reflexio delako, eta irutzen zaio delako, garasti ateratzena da, baina HTA e, Euskal Herrian dara magu, hogei urte itzegiten horretan, ez? Tapiek askotan esan du, ba, 2004, 2004, 2004 boz, ogei, ogeita bat, ogeita bi, ez eta da lietzen, ez dugu izango digute. ere, gaudun gauzak eta ekonomiare aldatzen dihoa azte, eta ez du ematen, ere, desarrolismo hau, bide horretik jongo denik guk ez dugu nahi, baino berailek ere hasi dira pentsatzen gizarteak eta desarrolismo mugari gabekorrek korrek horrela jarraitu, harrapatu kodigutela, ba hor txe. bueno, komentatu dira ze bai, datu batzuk dituzula hor apuntatuak, nahi dituzu zifra bat daturen bat komentatu? Bai, esateateko beste arrazoi oso abuzi boki erabiltzen dutena da, ba, merkatzian zako ba, trenbide badela, ez? Eta datuak dira, ba, mil, mila... Aber, milioi bat eta ja hon tonela da, bimila eta amazazpian mugitu zirala. Eh? Milioi bat eta boste hon, eh? gutxi goela bera. Ba, Behan kalkula dira hori bimila eta amazazpian. Behan kalkulua dira, 2008 amarrean, amar milioi tonela da eh, larkantzia izango dugula. Eta datoari ezin da demostratu inondikin, nora. Gaina ikusten da, 2000 eta zazpitika, 2000 eta maseira, eh, trenbidez egiten den merkantzia, beraka di joala. Eta 2000 eta datua da, Ehunetik 21 gaitzi dela e, trenbidean e, merkatzia e, garraiatzeko sistema edo modua. Bai. Ordun, bueno, hori ere ez dagia, agia. Ordun ez dakigu zergatik, baina hori ere itzin dute aizetu, ez? Hauda, hunditu, puztu, inongo dato errealik gabe. Beak suposatzen dute, baina datoak esaten dute hori ez dela, ez? Eta proiektu hau e, egin duten berak Datua dira, ez? Eta da difen datua dira. Beraz, o, datua ekeres dute, ba, besteen horreloko proiektu. Eh, eh, zinfraren bat, daturen bat, dute, aportutu portutu na, dezu? Ba, bueno, gero, dira, eh, denborarenak eta beste, beste datua da, baita ere, ba, lau milio, eh, lau mila, serion da, irurugitamabos milioi, kostatuko zen, Abida hundiko treneran proiektu Euskal Herrian ba, Iguneko goita marra, sobrekostoak igo dirala, ez? Sein milioi eta ipikola, ez? Momentuz Momentuz Eta urtean nola... Aurrera dihkoazten, ba... Merkatu ez da ingo, ezti gara ez ditu, eta gordeak hau badibidea Donostiko metroa Ezan gure duen, esantezunean San Marcos uratuko dutela, ikusi dugun nola... Edo ze pasatzen den gauzak zuratzen dituztenean, gero gauz mm. agertzen dia espero ezituzten gauzak, baina Arazuak. logikoak direnak Arazuak, bueno. eta bai eta Samarko esan dukenakin Samarko e, esan gainea esan behar da, bos kilometroko teipikoko tunela dela, eta baitare informetan agertzen dela hor e, zulo asko daudela koba asko daudela urraazpian, Ura urarekin hakuifera eh, askoak Aquiferoak... asko. Ez? eta gaina behak saten dute bastante arriskutsuak eta bastante potentia giela ere ez? beraz, oi tunela joaten direnean egitera, ba, arazua sortu dezake, batez ere obra, obra egitera haukat, baino, zerre esanik ez uroiek desbiatzeko aukera guzia katela lehen joaten batzien eskubitik, on, jongo dira ezkarretik eta beste tokian agartuko dira ezagartu beste direa ingo, baino, Aldatuko dute oien bidea, ez? Esaten den bezala, el lagua siempre vuelve a su kauze, eta gogarazten, gogarazten dugu hauek diela atxeteren aldekoen informeak. Osa, ezakit zen izango den egia, porque bai, aldekoen bai. informea jada baldin bada arriskutsua dela, bai. ezakit ba, ba, zen izango den, edo nola izango den benetan. Bai. Lur kar karstikoa dira, lurrak, ez? Eta ordu daude, harralaren bezala zuloak, ko kobak eta aukifiroak horra almazena atzen den. Ber berbara, donostien gertatu dena metroken bizela, bariz, azalduko zaiote ura eta arazoak eta sobrekosteak, eta barrez. Eta, bueno, bere zere, bere garantzia du. Gure almazenatzeko dauden gure almazen naturala dira, beraz, hoi bai. txikitzea eta izorratzea, bueno, ez dagoa esplikaziorik, ez? Eta gero, horera pixka bat izteko, Urtarrilean jean asamblada deitu adago, asamblada irekia, aldi guztu biskabat komentatu noiz izango den, edo, no, eta non, eta... Bai, e, asamblada asmoa da, bueno, lehen ere zinan duitxugu bi bat, biskat martxan jartzeko ogarsoaldeko taldea, horrelezeko e, jendea, oi hartzungua, errenderikoa, zeinbait jende ere torrizen martuteneko eta bar, eta asmoa da, bueno, e, ase ginean, E, oherabak egin hon batez ere, informatu inbergoen nula gure jendeari, gure bizilagunari, o sea, informazio eh? falta bada daulako, eta orduan kampaina bat hazei genun eta hazei genuen, ba, oi hartzunen erakusketa bat eginez, horria banatua ez, gero e, egiteko zuten orain lezon ere kalean, plazan, azoka egiten zuten feria, egiten zuten ingun horretan, eta pentsatua dago, eta eskatua dago tokia, Ba esen pelarren e, panela jartzeko e, horretan errenderin, beste jongo da hor beste hama bosta egun eta gure asmoa da eta helburua da ba, informatzea ez, eta kalera ateratze hori eta datorren asamela da bilera hori daukagu zazpian, arrakea pasata gero, arratsaleko zazpiretan eta Mikel Azulon egin godugu. Eh? jende asko bali madago, eta egoera aldatzen bali madago, coronavirus koronavirus ditxosonekin, no ikusiko dugun hula, gini momentuan, horre ingo dugu. Ez? Eta da, pixkat, eta hau e, berri emango dut, e, aurten da, urte bete ingo dut, Zaldibar, lertu zena, ez? Mm -hmm. Zaldibarko zabortegia famos hori, orain dikaren bat ez dute, ez? arrapatzea lortu, beraz, hori ere esalatu behar dago, eta urte honen inguruan, egingo da goita marrean, urtarrile goita marrean, mobidak erriguzietan, alden erriguzietan, mintzat, euskal mailan. Zaldi bar barrori gogoratuz, eta horren inguruan, ba, talde desberdinak, dabiltzanak bere ingurumenan alorrean lan egiten, gai horiek ere ateratzeko. Eta mintzan ere asmoa da, denan artitzen mertu dugu, ba importante izan oleitza galekin maldaketa HTekin lotu horren egu, inguruan 30ean berba da ba zenbat e, ekintza egin eta aurretikan ba urtarrila urtarrilan zehar ba itzaldin bat klima aldaketa e, liburu aurkezpen bat egin dezakegu e, petxarro manenek ateradun e, liburu horrekin eta bueno eh fiskat klima ingurumena HT eta beste taldeak zerbaitan nahi baute prestatu ere, ba, men, erraustegian asuntua egipuzkoan ere gai garrantzitsua da, pentsatzuntur eta zer egingo dela, eta piskat hori da, atxeten inguramintzat, hori, kaleratu, jende informatu, panelen bitartez, erakusketan bitartez, horri hori baten bitartez, eta mendin martxare ez, ez legoke, gaizki, ba, bai. egitea, ba, fetsa hoietan, odat hoietan, ez? Orduan, gogalerazteko urtarriak hogeita marrean zaldibarreko kontuarekin bateratzeak eta bat ingo dia herrian eta asanbara da irekia urtarriak zazpi Mikila Zulon Zazpiretan Aratzaldeko zazpiretan No bidek Zer Zerba, azkeneko lelo bat edo... Bueno, esan eh, behar dago beti ere naizta gure agintariak kaso handirik ez egin eta hor zekatu batxeteen eta beste polito askotan ere Gure etokatzen zaizgula herriak eta gizarte eragilek exatea ba, zer, zer den komenegarria, garria, gainean koronavirus gara jauetan ezin dugula hau soluzionatu bakuna batekin, maskarila batekin mm -hmm. beharrezko neurriek izango dira bat batean egiteko baina hemen natura eta inguru mena babestea dela, Azra, bide bakarra Atzera hueltari, eh, kemen Esaten dute hau da, dato zela, e, hor dauden bakteria eta virusen ondorio, Mino, virus hoie zauden hor, eta horre dira beti, mm -hmm. bakarra gu ma, naturari ematen egon golpeak eta golpeak eta desertaz, desertazioa eta animaliak e, geotageio zuzunean gaude bizitzen elkarrekin, bere lurrak izorratu ditugulako, beraz, hoiez badugu sendatzen e, soluzio txarra dakagu. Horrengo virus bat etorko zaigu eta ingur, uh, ingurumena bestea da, erdera zaten, primordial, eh? prioritario izan barkulu eta hori da, ni gusteudut, e, sortzen diren eh arazoan iturburua. Ba, mil esker, gogoratu asamblea irekia utarriak 7, Mikelazulon Artselko 7etan eta H ez. Hori da. Millesker. Milleskar zueri eta aurrera.